Тиняюся. Ні де прихилитися, відказав я. Ой, живемо яку мішку. Я вам скажу, що лише на вістрі сокири поліпшення. Я тільки в сокиру вірю. Він блиснув на мене білком невидющого ока, і мені раптом захотілося одірвати його руки від поли, такий він був непевний і бридкий. У нас села потроху протестують, провадив він далі. Було б ще на комусь на чолі стати та розумно це в силу перетворити. Недавно трапився цікавий випадок. Приїжджає до села з документом інспектора молодих чолов'яга і велить Війтові збирати віче. Війт Млака при землі перед панами повзає, не дуже придивлявся до документа. Навіче той незнайомець питає людей, зброю маєте? Навколо заминка мовчать Бояться сказати правду. Тоді незнайомець гукає. Щоб через годину всі чоловіки і хлопці прийшли зі зброєю, хто яку зберіг. Селяни порозходилися, при вікнах чатують. На вулиці дехто вже показався з обрізом, інші стали виходити, словом, все село зброю винесло. Приходять на Майдан, а за тим інспектором ні слуху, ні духу. Так сказати, нічого ніби не сталося, але з іншого боку. Веселіше робиться, бо от якби не нищили, а люди своє знають, тримаються на поготові. Випадок справді цікавий, додав я. І порозходилися зі зброєю? Отож, Відь не посмів одібрати, бо звідкиля йому знати, що то за інспектор. А може він ще раз прийде? Тут надвоє гадати. Це могло бути і провокацією. Могло, звичайно, мовив надвечір, якимось особливим голосом. Мабуть, Перший був обріз, але дотепер не робив подібного припущення. Та знаєте, люди бачили по відношенню незнайомця до Війта, що це свій хлопець. А втім, у мене знає те, що було на серці. І я згадав, як нараз уранці ми малі лежимо на печі, мати підігріває борщ на плиті, а сусідки, чоловіки, яких уже пішли в поле, гомонять у хаті про яку-небудь біду, що насувається. Вони балакають. А в мене щеміт, і я люблю всіх, хто в хаті, за те, що разом журяться. І так воно щодниний, а як лишень прийде біда, ми самі. Ніхто не навідується, ніби розбрелися у комірне. Тоді мене огортав жаль до наших сусідів, які стали нам чужими перед лицем біди. Щось схоже було зі мною того дня. Поховалися за вікна і чекають кожне зосібно, поки невідомість загляне у двір у самого одинокість і страх. Та перекреслив себе, вийняв з-під стріхи карабін, пішов на вулицю. «Та я розбалакався, пане, повсюду, а ви, либонь, квапитеся?» «Ви були з Олексою?» – запитав я. Бачився. Під синюю вію знову ворухнувся білок його сліпого ока. Хлопці якісь не ті стали. Правду сказати, то й розмови між нами не вийшло. Перекинулися прихапцем кількома словами. «Я пішов. Коли моє не влад, то я назад». Грушевич бідкався. «Чого я його не попросив оглянути родича?» Але ж я при ньому говорив, що Федько лежить при смерті. Здається, ви тоді були присутні. Грушевич навіть вусом не моргнув. Тепер шкодує. Каже, ми повинні виручати один одного. Я подумав, навіщо так на рубати по чужих жилах? Ти ж мене добродію і не знаєш, а робиш закиди. Якому можу поміч дати, то й без тебе даю. Однаково не вечір не вселив у мене приязні до своєї особи, якийсь він гадюкуватий. Прощаючись, я взяв його адресу, сказавши, що напишу в тому разі, якщо у Львові почнеться заворушення. Нехай в селі починають бунтувати. Моя пропозиція і довір'я зворушили його. Він напівголосно сказав – до побачення. Очевидно, я говорив про заворушення таким тоном, наче ця подія найближчого часу. А я, оцінюючи подумки усіх знайомих, сам не допускав такої можливості. На дворі піднялася завірюха. До вечора випало стільки снігу, що перестали ходити трамваї. Під тягарем на липу порувалися електролінії. Електростанція, попрацювавши кілька днів, знову зупинилася. Місто залишилося без води.